Bé, doncs eh, ja tornem a estar aquí després de, de la pausa. Eh, estem a Ràdio Molleta, 96.3 de l'FM, estem al programa de Castells, al plaça de Nou, i estàvem eh, comentant eh, la, el lliurament de premis a la vuitena nit de Castells, que va tenir lloc aquest dissabte a la nit a, a Valls. Estàvem comentant els... Eh, els premis ens havíem quedat, de... l'últim que havien comentat és el Premi Moment Casteller i el següent premi que es va lliurar va ser el Premi Atorgat per la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Premi Laleta, eh, que es va concedir a la canalla dels castellers de Barcelona pel seu projecte integrador i de treball conjunt. Estava aquí ara preguntant-li al Descans de la Mar si es van explicar en què consistia aquest projecte, però va dir que no. Va dir que no. <coughs> que era un secret, o sigui que només el que va comentar el cap de canalla era que havien fet molt de treball per aconseguir canalla i per motivar molt a la canalla que ja tenien, però no va voler explicar ben bé en què consistia aquest projecte. Ah, doncs. bueno, els, els de la coordinadora sí que perquè els hi van donar un premi. Hòstia, doncs <ríe> pues no era per aplaudir no? Naturalment un premi he trobat ahir era un secret. Bueno, un secret, secret, bueno, és que ell quan va sortir allà, clar, ell va dir, bueno, moltes gràcies per aquest premi, nosaltres el que hem fet és motivar molt a la gent que ja tenim, fer moltes coses per aconseguir canalla nova... Sí, sembla que és l'única colla que ho haurà, ho haurà fet, segur. Sí. El sí el que que és que alguna cosa l'han fet perquè aconseguessin que hagi entrat molta canalla i que la canalla que n'hi hagi estigui contenta, estigui motivada i amb ganes de fer coses. Sí, clar. 5 anys del premi. Però... Sí, sí. El premi és com el anterior, no? Es va quedar amb la boca oberta. Sí. Però no. bueno, para que viene le enviamos la propuesta esta de los comets en, el, en la Pau como propuesta de Canalla, a ver qué tal. Bueno, no, no, mira, a em sembla bé que li donin un premi claro, está, a la sí, sí, sí. Canalla, però naturalment si expliquen que per un projecte, el pues més normal és dir, mira, s'ha fet això no? Sí, Quin no? és el projecte, clar. Mm. Pues I... Li donarem premi en premi a Canalla. I després oh. es va atorgar el premi per votació popular, premis de fotografia, eh, en el qual eh, la foto guanyadora és eh, una foto d'Edgar Sumaya que recull un moment com, un, com... baixant duna d'un tronc. Sí. Sí, Sí, de Sí, sí, és sí, Reus. Reus. Reus. Sí, sí, Reus. Reus deu ser un sí. 5. No sé algun 5 de buina, no perquè no, no, no, sembla, no sembla del 3 de 9. Està bé, si teniu nada. problemes per mirar la fotografia perquè era bona, no? No, és perquè és petita. O sigui, és que està, està aquí pequeñito. en pequeñito. L'hem posat en el tríptic de la revista Castells. Té que ser bona, eh? Que és, bona bueno, la és, la que, és la que hi ha al frontal, també. És que la, la que vaig votar no, no ha quedat entre les quatre primers. No, no. Clar, això sí que és un premi que, que era per votació popular, que tothom que volia entrar a la, a la web i, i votava, això ja... Sí, sí, potser poden haver votat 50 milions de vegades als amics del fotògraf, però... Bueno, el tema d'una un, votació popular doncs, també, també depèn de gust. Tu, tu pots ser, trobar que hi ha 50 fotos millors que aquesta, i, i hi ha molta gent que diu que no, no, la, la millor és aquesta, per tant és la que més, més vots eh, té. Ja està, ho he trucat al premi, és la que ja més està. vols fer, perquè és la, la que més ha agradat. Correcte, doncs ja I no, jo, jo no tinc cap cosa mira. No, jo tampoc tinc cap problema. <ríe> bé, ha eh, acab, eh, acabat els premis, eh, com, després va, es va fer el, el sopar pica-pica o com, com va anar el tema? Sí, era un sopar pica-pica, van -pica. bueno, passant safates a menjar, semblava més bé una boda. Mm -hmm. Perquè només que feien que passa safates i safates i safates de menjar i la copa, cada, quan et descuidaves ja la tenies plena un altre cop. Mm -hmm. Però va molt bé el pica-pica, amb postres, cafès implen i tot molt bufet, bé. En plan drets o... Sí, drets. Eren taules aquestes altes i, clar, també era una forma també de relacionar-te amb, amb la gent. Mm -hmm. L'any passat, el que sí que deien, clar, que estava assegut a taula, doncs només parlaves amb la gent que tenies a la teva taula. Mm -hmm. I aquest any, al, al ser drets, doncs podies... Si anaven buidant les taules, anaves a una, una, una altra, no? No, no, perquè és que eren, no, no, sí. eren els cambrers que anaven passant en les sabates. Si sí, hi cambrers, hi sí. passaven. No, està bé, està bé. Mm. Si han pujat el nivell, també està bé. Sí, no sé que el, el latí de diumenge, va, on ahir va... Ens va dir que, que, que molt bé. Que fred, però que molt, una mica, si sí, va dir, una mica fifi. Però que, sí, sí, que per això deia que semblava una boda, perquè eren uns... Però que molt bé. Eren uns, o sigui, uns canapés i unes coses que deies... Sí, sí. Bueno, molt ja bé, està. molt bé. Això és senyal de... D'aquí hi ha calés. De que està la cosa bé, no? Sí. Bé, i després... Eh, com... Ja que està aquí la, la Marisa, ja en... els hi van donar a la revista Castells, hi ha un, un article que hi ha una classificació de... territorial de, de colles i ens han col·locat al Vallès Occidental. Ens canviat de poc. S'ha equivocat. S'ha equivocat. Sí. Bueno. bueno, una curiositat, Això perquè, sóc, perquè som de l'Oriental. Sí, perquè, el, si no, la, sí. el, el... la trobada, la trobada de, colles. de colles del Vallès Oriental serà difícil fer-la, no?, així. Sí. No, llavors, ja, que si hem de fer la del Vallès Occidental, hem de convidar més. Sí, <ríe> són sí, moltes més colles, sí. Bueno, ens han canviat de Vallès. Mm. Bueno, però els perdonem. Sí, perquè sur sí, sur no, sí, també surt la nostra foto. Surt la foto nostra, també, del 4 de 7. sí foto de tall. Sí, surt una sí, mica de, de llista de les colles que han fet castells nous, una cosa així. O han evolucionat, no? I surt el, nou, el nostre, un descarregat, dos carregats de 4 a 7 i la, la foto del detall de baix del, de dels segons amb la pinya. Uh -huh. I també surt el castell aquàtic, no? Sí. Sí, de Barcelona. Uh -huh. sí, sí surten, surten varios. Sí, diguem-ne que són els castells diferents que s'han vist, vist aquest any o que de colles que no havien... que feia molt de temps que no l'havien fet, o la primera vegada... Evidentment, també regalaven un pòster del 3 a 10 de Vilafranca, o... Sí o no? No. no. Ah, no? Ah, no. No, no. <ríe> el Juan deia ah, sí? sí? Igual sí, eh? Les <ríe> coses estranyes que són capaços de fer -ne. No, el que els havien regalat ha sigut això, un anuari especial de la revista, mm -hmm. que la van donar al final de la, de la celebració perquè sortien els premis. Mhm. Mm però anem d'anar imprimint ja sí, no, primer la revista de dir, per si canviaran el premi, no està bé, està bé. és un, un especial la revista Castells Bé, doncs eh, seguim eh, comentant l'actualitat de la nostra colla i ja passem el diumenge que va tenir lloc el primer entrenament de cara al, al torneig de, de futbol d'aigualada. ens vam trobar el, allà és 4 o 11 Bé, hi havia no, no. gent a les 10, no? A, a les 10, quan vaig arribar 10 en punt, ja tenia l'outri esperant a la porta. <ríe> Era l'únic que hi havia esperant. S'havia quedat a les 10, per això. Sí, sí, sí, es va quedar a les 10. I, i això, a les 10, a les 10, quan vaig arribar jo, vam obrir els dos. I, mm. i res, vam esperar ni un quart d'hora, que ja va començar a arribar la gent amb marabunta mm, un tota de, de cop. Restera. Gràcies, I no? res, va ser posar la pilota en enmig i tothom ja ha començat a xutar la pilota i d'allà el partidet directament. El més motivat és al final el que encara el que després ha canviat de, de banda, no? Ah, el Lluís vol dir el que... El que... clar, <laughs> ha passat de ser el més motivat jugador a ser ajudant d'entrenador, no? No, perquè ahir, o aquest no sé si ahir o avui, fent conya, deia que, que estava fet caldo, però sí, fet caldo, no, no. Li va costar eh? tornar a casa caminant? Sí, sé que més un va arribar a casa fet caldo i que va dir que, que, que potser es pensava això del jugar i em semblava... Clar, és que vam, vam començar el partit a les deu i mitja i vam estar fins la una. No claves. Però, o sigui, a, a muerte, o sigui, jugant tothom sense canvis ni res. Vull dir, bueno, dir... hi havia vuit jugadors per aquí, ficats enmig del camp i arriba, per abajo, per arriba, claro, per Però jo ja els hi Clar, que quan, quan un... juguem serà molt diferent. Bueno, quan juguem, surts, fas els teus cinc minuts, ho dones tot, surts i entra un altre, vull dir, serà, serà molt diferent. Sí, sí, bueno, sí però, però cansa, eh? I també... Cansa, següent, cansa, cansa. Tens, tens la segona... La... Bueno, vull dir també el seu, el seu moment de, de descans per... Per hidratar-se. Eh, per hidratar-se hidratar Aquesta beguda isotònica que té la jauna vermella amb una estrella al mig. És bueno, la patrocinadora de les colles, ¿no? Sí, sí. no? Tu pots dir-ho. Estrella d'Am. Patrocina les colles <coughs> de la estallera. Mm -hmm. no, jo vaig tindre molt en compte. Eh? Va, va, començar tothom, va començar a arribar tothom, tu m'has posat a jugar i dic, hòstia, ningú ha portat cervesa. Dic, avui la gent ve a, en sèrio a jugar. Vull dir, no, no venen a, a passar el diumenge. No, no. O sigui, ningú ha portat cervesa. Esto va en sèrio. Este año, este año, a lo mejor hacemos algo. Sí. <ríe> pero, fins, bueno... Que, fins que algú va dir un poquito de bebida. Ya, pero bueno, eso ya era... És bueno, normal, normal, eh? Dir, eh. No... no, no, algú va dir una miqueta de beuguda esotònica i vam al bar a buscar unes quantes jaunes de... De The Gatorade. De, de, de Gatorade. De mm. Quarix. Bueno, després del... <ríe> De l'entrenament estava previst gravar un, un vídeo sí. promocional? Ah, sí, sí, sí. Es pot sí, em... fer alguna cosa? O... Poguer, bueno, tampoc, per molt que expliqués, tampoc la gent no, bueno. no, no s'entaria molt, no? Però sí, va ser l'acabar, entre, entre uns quants vaig anar buscant vols participar, vols participar, i al final això em sembla que érem 10 persones o alguna cosa així que van voler participar i vam intentar el més ràpid possible perquè tothom ja se'n marxava a fer a fer el vermut i si tot va bé en principi per aquesta setmana ja estarà tot muntat, mm. potser alguna cosa es queda per gravar per diumenge que ve, però intentaré que surti ja tot d'aquest vídeo, ja el penjaré mm. ja el posaré el link al link al Facebook de Castellers i a veure què tal. Doncs... Ja dic que és en, en mode paròdia, eh? que ningú s'ho sí. prengui malament el que sortirà, <ríe> és tot en modo, en modo conya i és això, per una mica de motivar pel, mm. pel torneig casteller. Sí, sí, doncs, i jo per destacar ja un parell de coses. Primer, la, la fila que feia la Valos de Porter <ríe> i després el, el nivell futbolístic del Domingo. Tot i que, si et fixaves a la samarreta que portava, per dia una mica. S'agafarà un furbat, no sé què, però... <ríe> No, però realment em va sorprendre molt, eh? perquè després bé, després vam fer la, la xerrada al bar de, de com havia anat i la gent, que, que, que encara no havia participat mai, que deia, bueno, tampoc s'ha per tant, no? I, I realment va sortir molt motivada, vull dir, entre la Valos i el Javi, i aquests ja l'ha apostat, de dir, quedamos entre les 20 primeras, pues yo digo entre les 15 i ja van fent les porres entre ells. <laughs> vull dir... Però... <coughs> Si sí, entra el Domingo a l'Utrilla, també va fer molt bé, a l'Avalos, que reies molt de porter, però, sí, sí. però va donar molta canya de porter. Sí, sí, no li... I, I hi havia molta gent, al Corbera també, i, i no, no, entès que ho vaig veure molt bé. Chicho, bueno, Chicho a su, su nivell I bueno, aquest any fins i tot que guanyem algun partit dels, dels que compten. Sí. sí, amb una mica de sort. I el Lolo també... El buen Lolo físico, també, eh? Eh? buen toque de pelota, eh? Sí, sí, sí. sí. No, no. no, sí, quedarem no. els primers tenim, tenim aquí. Sí, el, el primer, guanyarem els... a la Milafranca guanyarem a la Milafranca i tot, ja ho veuràs aquest any tenim aquí tanto pessimismo sí, sí, no, no, això, que, no. guanyarem, aquest any guanyem el concurs jo si sí, quedem els saps de primers ja no, canto los dientes Tampoco... bueno, doncs eh, recordem que hi ha un altre entrenament en aquest cas, aquest diumenge farem un partit d'entrenament contra els castellers de Caldes Sí de la, de la comarca veïna la <ríe> Sí, a les 10 del matí a, a tothom hi ha a les 10 no començarem a les 10, però tothom hi ha a les 10 per canviar-se, etc. i cap allà a les 10 i quart o a 20, començarem els partits amb, amb caldes mm -hmm. si tot va bé, la idea era fer-ne un, però com que hi dos camps doncs, si ells també venen uns quants i volen fer-ho, doncs, farem dos partits dos partits a l'hora mm -hmm. Digan perquè pugui jugar la major gent possible Tothom que vulgui venir a animar a fer de, de cheerleader, doncs... Sí, està, també poden començar a fer està, proves d'animació. Sí, està, està, mm. està convidat. Sí. Bé, bueno, amanya han unes quantes frases, no? Per, per, per, per, sí, per... ja, <ríe> són, sorpresa, sorpresa. <ríe> Aquesta, sí que no... Són, són, són lemes sorpresa per, a, per al torneig. Però, bé, bueno, no? quan, quan vaig sortir estava mirant el, el Twitter, estava allà fent la, la cervesa, i els hi vaig a l'est i dic, oi, dissabte tope amb... Ai, el diumenge tope en caldes, perquè aquest diumenge ha fet un triangular amb minyons i castellers d'esparreguera i ha rassat. Els ha guanyat els dos i va quedar primer del, del triangular aquest. Si donem-ne sorpresa aquí... <ríe> Però bueno, no sé. Es falta l'entrenador. Es falta un entrenador que sàpiga qui treure en cada moment. Mm. Sí, bueno, això ho hauré a veure si el Mau que els vol venir aquest dissabte i aquest diumenge, perquè, bueno... El Moga sempre ha estat, sempre, bueno, cada any, o menys que jo recordo, sempre havia fet d'entrenador. Mm. Són els massius i els menys, com tothom, però, mm. bueno, si més no, era el toc graciós, també. Bueno, total, que aquest diumenge a les 10, mm -hmm. partidet a Princesa Sofia contra Caldes. La setmana abans del torneig, sobretot mm -hmm. que ningú es lesioni. Bueno, i per agafar el, el, el torneig tenim eh, notícies, eh, va sortir informació nova... Sí, van sortint informació nova, si entrem a la web eh, ja es veu totes les localitzacions del uh -huh. torneig, tant al lloc on hi ha pistes, on es dormirà, on es farà la festa, eh, les diferents pistes, on hi el concert, el sopar, etc i ha tota la informació a la part de localitzacions per a tothom qui vulgui entrar, uh -huh. i és a torneig.cat. I hi ha tot el tema del sorteig, que es farà el 8 de febrer. Hi ha tot el tema de l'explicació de com es farà el sorteig, finalment es fa el 8 de febrer, s'ha hagut d'enredar-hi, i, i bueno, a partir del 8 de febrer ja sabrem el tema de grups i contra qui juguem. Mm. Doncs eh, d'això ja parlarem la, la setmana que ve, que més ja podrem parlar de com ha anat l'entrenament, com ha anat aquest partit i ja parlarem de, en quin en quin grup ens ha tocat i mirarem de, de portar gent de, de l'equip que vingui que vingui a parlar. Uh -huh. I a, acabarem el programa, es queden 10 minuts i encara no hem parlat amb la Marga. L'hem fet, fet venir, doncs eh, eh, volem saludar-la una altra vegada i bueno, volem que ens expliquis coses. De, per exemple, el, el que sempre has preguntat a tothom... Eh, fa quant, quant de temps fa que, que et vas incorporar a la colla? farà mig any ja mig any. vaig venir amb tota la família que és una eh, família molt gran el PAC complet som sis a casa mm -hmm. i tots sis formem part de la colla mm. coneixeu abans el, coneixeu el món casteller abans d'entrar aquí amb nosaltres? O... més d'oïdes i d'informació que busques per les xarxes o programes que veus per la televisió i la canalla et comença a dir jo vull jo vull, i dius mm. bueno, potser sí, anem a veure-ho i vam anar a plaça a Terrassa i la canalla van disfrutar, i els grans vam disfrutar, disfrutar tant que la setmana següent ja us estaven visitant a vosaltres mm. Quina dia deu veure? Vam estar a Terrassa, ostres, ara m'has enganxat de ple. Bueno, a veure minyons, imagino. Sí, sí, bueno. A veure els grossos. Espectacular, <ríe> Home, espectacular. Clar, la primera vegada com va ser en directe. I a més a més fem pinya, en primera línia, vull dir que ja va mm -hmm. ser anar-hi i a ja disfrutar-ho absolutament. Mm. I llavors eh, bueno, va anir a la colla i eh, és eh, us havíeu imaginat alguna... teníeu una idea prèvia o... De, de com era una colla castellera, del tracte de la gent... No, la veritat és que no, va ser una sorpresa, una sorpresa molt agradable, perquè mm. al ja primer dia la gent et venia i et saludava i preguntava el nom i et deia el seu, i què fas aquí, i vin a que t'ensenyo i posa't aquí, i deies, ostres, si no et dóna temps de, de fer gaire cosa més que, <ríe> que, que intentar fer alguna cosa amb, amb la colla, i la veritat que va ser tot tan fàcil i tan còmoda que va ser inevitable, doncs, enganxar-se ja del tot. Mm. I... Eh... <coughs> I aquest any, fixa-s'hi està enganxada, que s'ha incorporat a l'Ajuntament la la de Treball. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Això, sí. suposo que va ser proposta del Roger. Bueno, una miqueta de tot. Sí, m'ho va mig insinuar, i jo que no sé dir que no, i m'agrada ajudar, i m'agradava pues, una oportunitat més de conèixer més a la gent de la colla i de poder-me integrar més a la colla i poder fer feina. Doncs vinga, endavant. D'ajudant, això sí, d'ajudant de la Mari, uh -huh. tot s'ha de dir però també és una forma que coneixis també com funciona la colla. Tempo al tiempo, eh? L'any que ve ja... No, no, calla, calla. Ah, sí. Aquest fa un any de rodatge i després ja... Ah, bueno, ja ho no, no, no, no. No, no, ja... quan bon estic ja estic molt còmode i està molt bé. No, però si te'n dones compte que la colla no, no és només fer castells. No m'ha sorprès la quantitat de feina que hi ha, eh? Que realment té molt mèrit tanta reunió i tanta feina que hi ha paral·lel que només és el món de fer, cast de fer castells. És, realment és molt meritori Està treballant tant. Potser no es bo... desgraciadament no es veu massa la feina, només a llarg termini, però que realment hi ha molta feina. Sempre es diu que la feina de la Junta no es veu tant, la feina de la tècnica es veu més. Llavors, bueno, jo diria que més menys és correcte això, no? Clar, la feina de la Junta és només el dia a dia... Clar, l'autocar, les actuacions, això es veu... Mm. És normal, diguem mm. I la feina tècnica és molt més, no? Per això, una miqueta, això. Mm. Però, bueno, sí, sí, dic, jo li vaig oferir i ell em va dir que sí, a la primera. Vull dir, no, el vaig, no vaig haver de dir-li res. Va dir, la deriva te l'adriba, i va dir sí. Dic, bueno, que jo crec que també això ve una mica de... Les primeres aquest any, abans d'acabar la temporada, es van fer... No, just quan acaba la temporada, es van fer una sèrie de reunions perquè la gent que vulgui col·laborar que volia col·laborar durant l'any 2014 i realment era Marga amb la seva família era una de les que jo vaig estar a totes les reunions aquestes prèvies per saber qui vol tirar del carro i sempre hi era allà també o sigui, era una manera també de dir-te que volem treballar i volem tirar del carro no? I, i al final doncs mira Marga queda com a ajudant de, de part de la Junta que és si fins ara havies conegut una part de la colla o ja la una part de feina de la colla, no? que també és molt gran, no? Sí. També és agradable eh? I treballar per la colla, i veus que, que realment moltes vegades no està valorada. Doncs igual, és la satisfacció personal de poder ajudar. Però al final és això, no? O sigui, fa moltes coses per la colla i durant, durant tot l'any hi ha molta feina, no? Que sempre fa, va bé tindre moltes mans, no? Aquest any tenim la sort de que a la Tècnica hi ha molta gent i a la, i a la, i a la Junta hi ha més encara, no? Crec serà un bon any de treball. Durant, a final d'aquest de, any, del 2014, veurem també bons resultats com es van veure l'any passat. Bueno, jo tinc una curiositat. A, a casa parleu molt de castells? Ost... O... Ara ens ho hem suavitzat una miqueta, però al principis esmorzàvem castells, dinàvem castells, brenavem castells i sopàvem castells i, i només ens connectàvem per veure vídeos de castells mano bueno, va ser bastant obsessiu. Ara ens hem relaxat bueno, per s'ò. Sí, i la la falera que està que entra, sí, que entra també en allà, com una mica més lent, però continua. Sí, per sort, només ens faltava fer tots els àpats amb la faixa posada. Però vaja, per sort no hem arribat a aquest punt. Vem estar a punt, eh, però no vem dir que no, hem de dir que no. Va, imagino que el, el moment en el que estàs còmoda, estàs a gust amb la gent i estàs a gust amb la colla i tot això, pues treballar una mica més. Pues, tampoc és... O sigui, no et suporta un, un malestar, diguem. No, no? Al no, contrari, al ho contrari. fas molt a, favor, molt a gust per, per això. I a part que, que hi ha molta gent que potser no es dona compte, no? però que també, també està molt bé veure gent que porta re i menys, que, que veus que s'anima, a s'anima i que a més agafa rols que molta gent que porta molts anys no, no, no els aprecia tant i gent que acaba d'entrar els aprecia més i entra i, i sí, treballa implica. això. Eh? I no sé, està molt bé m'agrada que la gent, la gent que entra nova entri mm. fins, mm. A, fins mm. al fons. No, realment, perquè aquí eh, vam entrar al setembre? Al juliol. juliol. O sigui, la Festa Major ja la veu viure, també. Mm. Sí. Veure, sí, sí, sí. No, ja va viure tot, la Festa no, no. Major... No, no. El 4 de set ja vaig plorar. És <ríe> mateix no recordava, no recordava si ja estaves... Home, la, festa el, el la salvava pillant als dos 4 de set. Sí, jo recordo firar-te's jo recordo firar-te's que sí, però no recordava si per Festa Major ja... Sí, sí, sí, sí, vull dir salvava va tindre un inici de castell mm -hmm. molt... Mira, a jo no recordava. Jo recordava més la plorera que em va agafar quan vam... 47. No, no, jo jo me'n recordo que... Que feia anys que no plorava, però aquell any em vaig desfogar per la resta d'anys que és que, que no hem començat fet. que totes les actuacions, la família... Mira, són, és una gran família, però totes les actuacions algú rebia algun cop. No, sí, sí. Bé, bueno, ens havíem d'estrenar perquè... d'alguna manera. I, és i és aquesta, que... va, va ser aquesta. Va arribar un moment que aquell al castell era un... El Salva. Sí, salvem el Salva, sisplau. No, no obriu la pinya, però busqueu el Salva, us plau. La no, primera, no. també, que continueu, no? Que encara que ha rebut cops en les primeres actuacions que estava, encara continueu a la colla. Bé, mm, agraden, cops, ja en cops ja ens rebrem, tu, igual sí, sí, sí. ens rebrem sí. més, o no, clar, per ja, això ha, no ens rebrem hi clar. Hi molta gent que s'espanta amb això, no? Clar, clar, per això ho deia, hi ha gent que millor... Que no t'acaba, diu, joder, potser perquè em caiguin a sobre i d'això no, no vinc, no? Però clar... Després hi ja molta més cosa que només caïn els castells. Exacte. Bé, doncs... Eh, anem a... Ah, Bé, bueno, agraïm la, la presència de, de la Marga. alguna Voleu fer-li algun últim comentari algú de vosaltres? Només dues coses. El teu millor moment de l'any passat, o del que portes a la colla? El 4 de set. Mm. Que vaig plorar de veure l'alegria de, de, de la gent de la meva colla. La, veient la vostra alegria, va ser... Bé, bueno, ara mateix hem estat la colla de vellina. <laughs> va ser exultant, va ser increïble mm. i... Mm, a mi també a, a, a, a mi t'ha passat també a a anem, és... altra, eh, anem a fer també una mica d'apologia dels castells per què recomanaries algú que ens estigui sentint que no és casteller que vingui a la colla? perquè és una activitat que es pot fer en família bàsicament va ser un dels motius que nosaltres ens hi vam ficar mm -hmm. perquè coneixes pobles de Catalunya <coughs> i perquè és, uneix a la família és mm. un tema de conversa que es pot fer a taula i que no lògicament no hi ha baralles. Tot el contrari, no? Mm. És convergent. Sí, a vegades és el que comenta algú. Per exemple, una altra activitat que està molt bé de portar els nens a fer esport, però que normalment és, són els nens que ho fan i es pares ho miren des de fora. Exacte. I, Exacte. i, I a vegades les són... són classificades per edats, també. No? O sigui, uh -huh. Si portes a futbol, tens dos nens i un està en un tipus d'equip, un tipus de rol, i el petit està en un altre tipus de rol. A uh, Castella sí que és veritat que és una de les activitats que Realment, des de, des de molt petits fins a molt grans, quan estàs un dia, arriba un moment que dius eh, estic dues hores aquí a Castells i no he vist el meu fill, o no he parlat amb la meva filla però sé que està aquí. I això també és molt maco, no?, perquè és una activitat en família al complet, no? Per perdre els nens de vista, vols dir. No, no, no, no, tot contrari, no, no, no, no, no. Per no, cap, no, no, no. O sigui, jo ja no diga el meu que té 9 anys, sinó, ja l'entendo, ja l'entendo. Ella, ella té, si sí, sí, sí, sí. són gent més gran, que és més difícil anar a un diumenge a fer una activitat amb els A fer una activitat fills. conjunta. O sigui, quan tu tens un nen, jo ho sé, per, per qui rinc, per exemple, que té tota una família, vale? I, i va un cap de setmana i pot anar amb la seva família sencera perquè té una filla de 20 i escaig anys que té, va amb un grup d'amics, jo que en tinc, o sigui, el, la persona que tingui 50 que està també amb un altre rol també molt maco mm. i al final és un cap de setmana que estan tots junts mm. encara que sigui en el... grups separats, eh? Molt bé, Juan, el, el Dani t'està posant la música perquè diu, ja, s'està enrotllant molt a Juan i anem, anem acabar el programa <laughs> i parlarem la propera setmana de l'actualitat castellera al Plaça de Nou i tenim actuacions a, a Barcelona, a Santa Eulàlia, aquest eh, diumenge, el que que nosaltres no, no hi podrem anar perquè estarem jugant a futbol Eh, D'això parlarem la propera setmana al pressa. Fins aviat. Adéu. Bona nit. Adeu.